večer, dragi slušatelji i dobrodošli u novu emisiju Filmskog pulsa koja se bavi izričito filmskom glazbom. Moje ime je Matija Zanuškar i večeras ću vam govoriti o tome kako je zapravo došlo do ideje da njemi film napokon dobije svoj zvuk. Dakle, film se često uspoređuje s glazbom. Gledajući nešto apstraktnije, možemo reći da film glede ritma, melodije i harmonije nudi iste mogućnosti kao i glazba. Recimo, Filmska vrbca je najbolji medij za ilustraciju slikarstva u pokretu i za ono što nazivaju kromatskom glazbom. Tvorci abstraktnog filma, Walter Ruttmann i Viking Egling, kao slikari lako su se prilagodili filmu. Rudman je u filmu opusi slikao na staklu, a kamera je tehnikom snimanja, sličicu po sličicu, bilježila nastanak slike. Kao dodatak svemu, vizualno je iskorištena glazba koju je skladao Max Batting. U Švedskom filmskom institutu se čuvaju kopije tog filma zajedno s originalnom partiturom te Ratmanovim bilješkama o svakom pojedinačnom kadru kako bi glazbenici mogli svirati sinkrono uz sliku. Ratmanovi su filmovi prvi primjeri optičke glazbe, ono što danas industrija zabave naziva music to see, odnosno glazba za gledanje. Osim zvuka imamo i tišinu, e, tišina koliko gotovo zvučalo paradoksalno također spada u zvuk, primjerice šumovi maksimalno dolazi do izražaja upravo onda kad su kombinirani s efektom tišine. Šumovi su uvijek sastavnica zbliskog prizora, no oni u filmu mogu postati i nešto drugo kad najme iskažu nešto što u šumu nije neposredno izraženo. Tako mogu postati simboli, metafore ili recimo usporedbe. Ima par značajnih godina što se tiče na filmu. E, na primjer 1895. godine je bila prva javna projekcija u Parizu popraćena svirkom pianista. Zatim 1896. godine u američkim kinima sliku prate čitavi orkestri. 1919. godine Giuseppe Becke osniva zbirku Kinoteke koja je dvoranama isporučivala notni materijal za glazbenu pratnju pojedinih filmova. 1934. godine dodijeljen je prvi oskar za glazbu u filmu Jedna noć ljubavi. I 1940. godina, kada je Charles Chaplin snimio remeg dijelo zvučnog filma Veliki diktator, iako se u početku protivio zvučnim filmovima. Meni je osobno simpatično kad se vizualna slika poklopi s glazbom i to ne mora nužno biti samo ples, već i uobičajene radnje poput brijanja. Što se tiče brijanja, postoje na scena u, u filmu Veliki diktator gdje Charlie Chaplin brije čovjeka u ritmu skladbe Peti mađarski ples u gemolu od bramsa, stoga uz spomena Charlie Chaplina na tu simpatičnu scenu, poslušat ćemo skladbu peti mađarski ples u gemolu. Došli smo i do hrvatskog filma, da ne bi bilo da uređujemo samo strane filmove. U socijalističkom razdoblju po svršetku rata i osnivanju socijalističke Jugoslavije u Hrvatskoj se intenzivira filmska proizvodnja. Od igranih filmova ističe se koncert u režiji Branka Belana, koji zašao 1954. godine. Film Branka Belana, koncert, remek i dijelo je podjednako bez prethodnice, koji bez nasljednika u hrvatskoj kinematografiji. Koncert nije pobjedio na prvom pulskom filmskom festivalu 1954. godine. Što više, na taj najiščekivaniji film svog vremena nakon premijere u Puli spustila se šutnja. Kad je nakon četvr četvrt stoljeća počeo stjecati status klasika, koji mu je danas neupitan, mogo se učiniti da šutnja nije uzrokovana ideološkim i političkim razlozima, jer u filmu najizgled nije bilo ništa neprikladnog državnoj ideologiji. Međutim, upravo se u tome nalazi razlog orkestriranog ignoriranja Belana, upravo u apolitičnosti nalazio se najveći grijeh koncerta u ondašnjom kontekstu. Film-koncert koji je izravno optužio ideologiju kao instancu koja uništava ljudske živote, a nametnuti kolektiv kao ono što uništava individu. Više od 63 godina kasnije, koncert je i dalje takav film. U filmu za glazbu je bio zadužen Silvije Bombardelli. E, također u filmu imamo i dvije skladbe, jedna od Emila Coseta e, po imenu Heroi mladi, kompozicija Klavirski koncert Petra Ilića Čajkovskog. Za izvođenje tih glazbenih kompozicija je bio zaslužan Državni simfonijski orkestar Nezavisne Republike Hrvatske. A sada poslušajmo kompoziciju Petra Ilića Čajkovskog Klavirski koncert. I to bi bilo sve za večerašnje izdanje filmskog pulsa koje je bilo ovaj put malo, malo kraće. S obzirom da sam prošli put odužila priču o Hanzimeru Zimmeru i e, animiranom filmu Kralju Lavova. To bi bilo sve. Ostanite uz program Radio Sove. Slušamo se i sljedeći četvrtak. Ugodnu večer vam želim.